Делегації, гостей, зустрічай та приймай. Тим давай інтерв'ю, тим обіди давай. За прийомом прийом, за обідом обід. А в мене гастрит і хронічний коліт. І здоров'я моє розхиталося так, що давно перейшов на кефір і кисляк. Заколика Житлового управління йде двірник Киряк. Про начальника контори метикує так – Ну чому це він начальник, а я рядовий? Це виходить, він розумний, а я що дурний, він, звичайно, краще мене меле язиком, так тому він став начальством, а я двірником. А якби нам поміняли якось язики? Я в начальники пішов би, він у двірники. Значить, був би я начальник, він би рядовий, значить, був би я розумний, а він що дурний? «А якщо ми всі високі займемо пости, хто ж тоді мітлою буде вулиці мести?» Обіцяв я більш не пити, а проте нап'юсь, бо інакше в цьому ділі я не розберусь. «Не сміти!» Десь недокурка під ноги кинув якийсь тип, а двірник підбіг до нього, як смола прилип. «Ти куди, питає, кинув? Совість маєш ти? Он табличку почепили, бачиш? Не сміти!» Тип скривився, що ти зразу по сумлінню б'єш, Всюди пишуть, пийте соки, а ти білу п'єш. Гірка доля Дуже ніжні люди нині, каже дід, яким курай, Звикли спати на м'якому, їм пери не подавай, А мені ж усяко спати довелося на віку, Спав я просто на порозі і на власнім кулаку, Пав навсидячки і стоя, на морозі й на дощі, спав у шубі, у кожусі, спав у свиті і в плащі. «Вірте, люди, в кожне слово, правду каже дід'яким. Все життя він, ледацюга, сложить сторожем нічним». Історія з салом Ясен місяць посвітив, та й зайшов за гору. Задрімав старий Мартин, що стеріг комору. В темноті до нього щось підійшло і спитало. «Діду, чуєте? Скажіть, вам потрібне сало?» «Геть, дурне!» – гукнув Мартин. «Ти чого пристало? В мене язва в животі, ненавиджу сало!» Так гукнув і задрімав. А в ранкову пору появився комірник. Відімкнув комору, бачить дірку в стіні і не бачить сала. Мов корова язиком пудів три злизала. Подзвонили у район, прибула машина І в Кутлунску повезла сонного Мартина Там міліція його сорок днів тримала А хіба ж він винуват, що не любить сала Щасливий предок Стоїть Марко в зоопарку біля шимпанзе І завидує у голос Ось кому везе Наплювать йому на норми і натьхать на план Гріє пику проти сонця та жує банан Є сігойдалка у клітці, видно, любить спорт. Це ж братуха не житуха, а сплошний курорт. Бач, як у собі мармезу нагуляв гладку, а морози, як шкварять, шкваря, дрихне у кутку. І спокійний сон у нього, і добрий апетит, і прописку постоянну має паразит. Я жукалою на стройках п'ятий вже годок, а прописка в мене й досі временна браток» і зарплата малувата вічно не везе. Хто ж для общества дорожчий, я чи шимпанзе? Реліквія Як умирав старий батько, то лишив у спадок синочкові худу свинку дочкам двох теляток. Уже в дочок у кожної корівчина мука, а у сина здоровенна виросла свинюка. Ходить, бродить по подвір'ю, аж двихтить від сала. «Чому свиню ти не заколиш?» – сестриця спитала. А брат каже, що я, сестро, совісті не маю. Я ж на неї як погляну, то батька й згадаю. Вічна мода Модна шубка в гардеробі учинила лайку. «Хто повісив біля мене цю стару фуфайку?» Ви принюхайтесь до неї, тхне від неї потом, гасом, квасом, оселецем, хлоркою й тавотом. А Фуфайка тихо каже...